13. Лютий 1922 року Ассам Звук барабанів затих. Периферійним зором я бачив, що люди почали розходитись. Повільно, як новонароджений лоша, я зіпнувся на ноги. Брат Шанкар простягнув мені свою надійну руку, але я відмовився і, тремтячи з пересохлим до стану кістки ротом, з палаючою горлянкою поплентався до спальні. Увійшов я під слова привітання, подякувавши за них легеньким кивком, після чого геть виснажений упав на ліжко і загорнувся у ковдру. Я заплющив очі і почав молитися, щоб мені послали сон, але він не йшов. Натомість я лежав і марив, у мене все боліло, але я був занадто слабким, щоб ворушитись. Минули години, пролунав гонг до вечері. Мої сусіди відбули в їдальню, я ж залишився лежати там, де був. Якби я був здатен міркувати, то усвідомив би, що в моєму болі з'явилося дещо нове, щось відмінне від звичних симптомів ломки. Я міг би вважати це за знак, що ситуація змінюється, може навіть не краще. Але лежачи там, переживши перший сеанс лікування, збагнути все це я був неспроможний і врешті-решт відключився. Прокинувся я в темряві, охоплений лихоманкою. Тіло змокло від поту. Мене трусило. Я через силу підвівся і, здригаючись, зрозумів, що й досі без сорочки. Помацав навкруги, намагаючись її знайти, але здався і вийшов з бараку, прямуючи до їдальні та казана з трав'яним чаєм. Край мука я дещо помітив. Тінь, що стежила за мною з іншого боку двору. Я обернувся, але постать уже розчинилася в темряві. І на мить мені здалося, що я почув, як уночі стихають приглушені кроки. Я спробував опанувати себе. Тіло моє ніби видовбали зсередини, бо коли я наповнив кухолі й випив, чай ніби всмоктався в мою висохлу оболонку, потрапивши одразу в клітини. Ще дві кружки, і я повернувся до спальні. Сон знову не йшов. М'язи почало судомити. Аби вгамувати біль, я мимоволі підвівся, тоді почав ходити, крокуючи туди-сюди бараком. Це тривало певне кілька годин. Я ходив і белькотів собі під ніс сілякій нісенітниці, доки нарешті мене знову не здолала втома. І тоді я випав на ліжко і раптом опинився у 1905-му. Знову біг під дощем, а у вухах лунав голос Бесі Драмунд. Я знову переслідував чоловіка, який стрибнув на колію біля шортича. Розбудив мене Адлер. Легенько потрусив за плече. «Ви знову вижили, друже мій? Як почуваєтесь?» «Котра година?» «Пів на восьму. Ви пропустили переклики, молитву, але я подумав, що на сніданок вас ліпше розбудити. Вам знадобляться сили». «Дякую», – Потерє очі, намагаючись прогнати сон. «До того ж, є дещо, з чим потрібно розібратися». «Тільки не кажіть, що трав'яний чай скінчився», – пожартував я, але перехопив його погляд. «Хлопець, Філіп Лекорбо, він зник». Я озирнувся на ліжко бельгійця. Порожні, тільки простирадла зі й і наполовину сповзли на підлогу. «Зник?» «Деяким людям важко подолати свою залежність», – пояснив Адлер. «Біль стає надто сильним, щоб його стерпіти». Вони намагаються втекти, добігти до найближчого містечка чи села, де можна роздобути дозу героїну або опіючи, просто перехилити чарочку. Він просто пішов. На дверях немає замків, монахи наглядають за виходом, але якщо людина дійсно у відчаї, вона знайде шлях. Час від часу хтось вислизає, але йти нема куди, тільки до села Джатинга і Лекорбо навряд чи зможе дістати потрібне у білих мешканців. Місцеві ж селяни знають, що втікачів із монастиря краще не приймати. Дивний вираз обличчя, ніби на його зморшкувати лице вперше дихнула зима. А чого так хвилюватися? Зазвичай ми знаходимо їх ще до світанку. Вони або повертаються самі, або ж їх приводять селяни. І ще рано, – завважив я, – може він от-от з'явиться?» «Може», – погодився єврей. Сорочку я знайшов на підлозі біля ліжка, натягнув і пішов до туалету. Коли повернувся, Адлер чекав. Він згорнув москітну сітку над своїм ліжком і підійшов до мене. «Одне питання, містере Вінгеме», – промовив він. «Минулої ночі, коли ви тут марширували і ніби не дійти до самого Єрусалиму, ви вигукували якісь імена». «Одне, здається, було єврейським. Чоловік на ім'я Фогель. Він ваш приятель?» Я так і витріщився на нього. «Фогель. Це ім'я в моїй пам'яті було нерозривно пов'язане з Бесі та чоловіком, якого, на мою думку, я бачив на вокзалі Ламдінг. Раптом перед моїми очима промайнули інші образи минулої ночі. Я пригадав, що поряд був Адлер. Він намагався напоїти чаєм, доки я щось говорив». Дуже давно я зустрічав його в Лондоні. Той єврей? Так. Адлер на мить замислився і сказав: "Ну що ж, ви готові до сніданку?" Так. Тоді ходімо. він повернувся до дверей, але я схопив його за руку, зупиняючи. Хочу подякувати. Він із цікавістю поглянув на мене. За що? За ці слова мені так важко було вимовити. За те, що допомагали мені вночі. Він посміхнувся. Ви б зробили для мене те саме. Я кивнув. Але, як доводить історія, це було брехнею. Цікаво, що б він сказав, якби знав правду.